Jendeak oitura du orain saokai den laborarien sokora joaiteko, kalitatezko bazkari edo afari baten ukaiteko eta pentzean den toki zabalean lasai jateko. Daniel Barberaren arekin, mintzatu gira eta momentuz jendea initz hurbiltzen dela esplikatu digu. Ne duitzen berba, oai, dupizu, olako jendeeska saideat batzela, baina jendea, jendea bada eta gerteko giro goxo da eta... Atzoen intzan hor, baina bat da iduriz uh, ontsa martxatuta jendea bat zen. Oztetut uh, laborentxuko hori duela bere arrakashta zaintzen duela beti. Hori ez dugu aldohtarrik uh, diferentziak esen ditzen. Jendeak azken naizta pestak izan kalitatezko janaria jan nahi du bai huri e, bai iru usteute hiru eta lauaren urtia dogu dugula ehko hori, eta laba, la jendeak dena txindia jendeak orren kalitate da, da prezio eta kalitate dute duti checatzenta io askenean bieque ustarthus be e, zerbait onerat heltzen e, gira ta ezagutua egizgutua giralde urtarik eta ezagutzen gaituzte eta jendeek eskualde guztiak gelu dira gure jenarien jostatserat Eztu zue publizitatearen beharrik? Uai yes, ez, ez du balioa. Aztapenian no horreko, biztenean, lehen ugtian no horreko, no guetako uh, piskab no behertzen abiatu manera bon, lehen aldia zen, ez gindakien no, zeriburuz joiten ginen, eta guai, jendeak ehunka ibiltzen dira gure ustatuorenen gurean, eta guk eztugu uh, bon, aldohtari eztugu gehiago publizitate egite beharrik. Baionako pesteetako, hala ere, kantitate pentsatun biziki handiak behar direra, badakiztu handibidez, zon bat zekashe edo zon bat kilo edo ez zuzideiaik? Egia egiteko ez dakit bat, ez dut galdegin ere, nik, bon, egun laguntzaile bezala eluniz gure kantonamenduko eguna baita, musten bon, uh, ez, bon, ez dut ezin dut egran, ezin dut egran, berduk <galltate> galdegin, baina gara, momentot ez takit. Prezeski, nola egiten duzuela elan kantonamenduka izizte, egun bakotxean eh, kantonamendu bat? Bai, eh, atzo adibidez, astezkenarekin, sibirotarek atxekizuten dengo estatua, egun dira joldiko kantonamenduko laborariak. Eh, Bihar, uste dut, eh, espaniz, eh, eh, asparne aldea izain dela, asparne kostaldea, eta igandean, garazi, baigurriko laborariak izain dira. Orotarat, e, jaz, berriuntan berriuntan mahar bat laborarekin den, eta biti egira bon, e, ekipain askartzen, zera beharra geruta hundiagoa baita, bon, e, badituko gure mugak hor gaur, bagira orotat, e, bagira e, hiluen bat labore lan egiten dutena behaz ostatu inguruan. Usten da, xapitoa ere bizikian diadela? Ba, ursaiakoa da, baina egia handia da eta deneta ik, ikusgarri da, ik, ikusten da, deneta ikagerri da gure ostatua. Eta horra, e, behaz e, ikusten uzurmezela, beha, e, nik aldein izaket jenderretu, unate torzeko guztian, eh? batakiko gaur ikunak oso berezia didela, eh? oso berezia didela, alare behar dugu entzina jarraiki, eh, pesta batakiko, eh, pesta dela hemen eskolegiko balore bat, eta balore hori behar dugu antzien eman naiz eta bat iren ahangura munduan gaindi hemen ala ere ez da, beldur berezirik sendi momentuko. Mementuko atgu bate bate zen hemen uste dute ez ez. Guko ez duugu halakorik e, senditzen ez eta ikusten, Ez duugu ikusten ez dugu ikusi e, e, kontrola berezirik ere. E, bakarrik e, izan ditugu traba tippi batzu zen kamien Urranttzeko hori e, bere izan da negoziatu herikotxearekin eta orai ongi pasatzen da. Gura jaun, eta ongi bukatu pesteak. Bai, emilesker zuheri eta bez, uh, ongi turri egine izan eta urubiltzen siniesten si, si, si, guzi eri.